Лаура, Кейтаро та Ральф боязко витхнули голови із сходової клітини. Тимур зірвався на рівні ноги і підступив до вікна. До цього моменту він не був по-справжньому наляканий. Пригода в постелі насторожила, але не настрахала. Розповіді Ральфа до Ернберга нагадували монологи з фантастичних романів і не справляли належного враження. Закинутий пращою предмет врешті-решт був лише каменем. Але в той момент, спрямувавши погляд у пустелю, Тимур уперше збагнув, що вляпався у щось кошмарне. Світловолосий підліток віддалявся пустелею. От тільки біг він не так, як зазвичай бігають підлітки. Хлопчик ритерувався по подібній траєкторії. Через рівні проміжки часу змінював напрямок руху на визначений кут, ногу при цьому рухалися ритмічно, піднімаючись на одну й ту саму висоту. Тимур із жахом подумав, що пацан рухається точно так, як мали б рухатися розроблені ним ігрові боти. Не замислюючись над тим, що робить, Тимур нахилився і підняв з підлоги каменюку. Це ж з якою силою треба було її запустити, щоб, пролетівши сотню метрів, вона розбила вікно. Несподівано прогаміс намацав пальцями поворозку. Придивився. Шнурівкою до каменюки був прив'язаний шматок темного паперу. Тут щось є. До каменя прив'язана записка. Тимур стягнув шворку, відчувши між пальців клапець цупкого оборткового паперу. Розвернув його. Всередині чорною фарбою, перекошеними немов дитячими літерами, було виведено одне єдине слово. Хорт. Хлопець знизав плечима. Хорт. Для нього ці чотири літери нічого не означали. Поки що нічого не означали. Довкола українця щільною юрбою скупчилися науковці. Що там? Покажи, дай глянути. Тимур простягнув записку. Першим за папірець ухопився Ральф Дуернберг. Як тобі таке? Канадець тут таки відсахнувся, передаючи обривок Кейтару. Риси обличчя вченого загострилися. Ковзнувши поглядом по пальцях, які стискали листок, Тимур відмітив, що в нейрохіміка страшенно бліді нігті. Хорт, це неможливо, процілів Джеб, бо ти не можеш цього знати. Кожен наступний, хто отримав папірець, за виключенням новоприбулих Стефана, Алана і самого Тимура, роззявляв рота і бліднув. Там наче було послання від архангела Гавриїла, щось на кшталт, готуйся, чувак, завтра я прийду по твою грішну дупу. Окинувши оком усіх присутніх, Тимур подумав, що їх вразив не стільки факт того, що боти щось написали, а саме те, що вони написали. «Може, ці ваші суперсолдати помилились?» – навмання припустив Тимур. Мали на увазі гурт, мовляв, завдавати болю чи щось таке? Ральф Дуарнберг серйозно подивився на нього. Вони не розмовляють ні англійською, ні будь-якою іншою. Тим більше боти не вміють писати. А як же ця ви ж говорили, цього їх не навчали, не було необхідності. Поки нейрохімік вагався, чи говорити далі, наперед виступила Лаура Дюмпре. Вони не помолились, друже, напружено промовила француженка. Я не знаю, як вони навчилися писати, але слово, як на мене, вибрали правильне. Хороше таке слово. Про що ти говориш? Так звали твого попередника. Що? звів брови Тимур. Боти думають, що ми везли Вадима Хорта. Боти так і не з'явилися. Ніч минула без пригод. Кейтар Рока, заклавши руку за спину, стояв біля вікна у своєму кабінеті. Невелика робоча кімнатка знаходилася на четвертому поверсі і межувала з великою залою для нарад. Старий японець міцно столивши, худі губи, дивився, як понад горами, висмикуються перші в ранішні промені, уприскуючи в атакаму соковиті барви. Ще мить тому і земля, і небо, і гори були сірими, неначе вкриті шаром попелу аж тут легкий спалах, перший промінь пробивається крізь зубаті анди, і пісок стає золотим, небо наливається блакитю а гори набувають притаманного лише атаками фіолетового відтінку. За цілу ніч Джеб не склепив очей. «Чому боти не кинулися на штурм?» – терзав себе неспокійними питаннями. «Вони могли силою вибити у нас гормони. Вони ж задля цього приходили». Та щось глибоко в душі підказувало Кейтаро, що цього разу боти приходили не за стероїдами. Вони з'явилися, бо їм потрібен хорт Вони не розуміють, учений дивився на притемне відображення в шипці, на силу переборюючи бажання розкричатись і почати скубати волосся. Вони не зрозуміли, що вже вбили його. Неділя, 16 серпня, 7.25. Третій інженерний корпус. Ребека розбудила Тимура о пів на ранку. Нагадала, що у нього сьогодні вступна лекція. Через пів години по нього зайшов Ральф до Оренберг. Разом вони пішли снідати, після чого канадець повів хлопця на екскурсію. При денному світлі Тимур побачив, що лабораторний комплекс складається з п'яти будівель. До околи них Простяглась незаймана пустеля. З північно-західного боку підступало погризене тріщинами узгір'я. На півдні простяглась біла солончакова пустеля, те, що чилійці називають салар. Незважаючи на ранній час, чорношкірі найманці та кілька білих працівників NGF Lab Працювали на дворі, латаючи огорожу. Після ознайомлення з екстер'єром Ральф завів Тимура в невисоку будівлю в західній частині комплексу. Над входом були сині написи «Н-3, Білдінг та Гейт-02». «Кава?» – запропонував нейрохімік. Попри короткий сон, Хлопець почувався бадьором, але не відмовився. Так, будь ласка, з молоком. Вони знаходились на другому поверсі у кімнаті з великими вікнами. Кілька круглих столів, прості стільчики. В кутку невелика кухонька. Приміщення нагадувало кафетерію в торговому центрі. Приготувавши дві кави, Ральф сів за столик навпроти Тимура. Спершу трохи про наш комплекс. Як бачиш, у нас 5 будівель. Найменше з маркуванням «ДЕ» – це просто склад, їжа, матеріали, пальне для генератора. Та в який ти ночував, відмічена «ДВ» – житлова. У її південному крилі розташовані кімнати для працівників. У центральній частині знаходиться їдальня кімната для відпочинку з кінозалом, бібліотека. На четвертому поверсі вже знайома тобі головна зала та кілька робочих кабінетів. У підвалі ДВ також знаходиться генератор, який живить електроенергією весь комплекс за винятком третього інженерного корпусу. Третій інженерний має свою систему живлення. Решта будівель це лабораторії. Сьогодні ти в них побуваєш. Як вам вдалося побудувати таке посеред пустелі? Ральф засміявся репучим старечим сміхом. Офіційно ми займаємось проєктуванням систем життя забезпечення для скафандрів. Тимур раптом пригадав, що обіцяв написати Аліні після прибуття. Вона, мабуть, зараз хвилюється і страшенно злиться. Ральфе, я можу скористатись вашим лептопом? Для чого? – насторожився канадець. Хочу відправити лист. безтурботно сказав програміст. Вибач, мережі немає. Очі Ральфа неспокійно забігали. У нинішніх обставинах користуватися інтернетом VNGF Lab заборонено. Як це? Я не збираюся обговорювати всі питання до Оскара Штаєрмана. Хлопець вирішив не сперечатися. Що ти знаєш про принцип роботи головного мозку? Я програміст, Ральфе, Тимур ледь стенув плечима і розвів руками. Біологію, чесно кажучи, ще в школі не полюбив. Нічого іншого я не очікував. Останні три сотні років – Найкращі вчені длобаються у мозку. В результаті ми знаємо все про будову, мікроскопічну структуру та хімічні реакції, що проходять всередині. З кожним роком інструменти стають точнішими, а методологія більш досконалою. Проте досі ніхто, я запевняю тебе, абсолютно ніхто не здатен пояснити, як функціонує наш мозок» яким чином безладне скупчення примітивних літин створює систему, яка регулює роботу одного з найскладніших організмів у природі? Я мовчу про те, що ніхто не має уявлення, як і де зароджується свідомість. Соромно зізнатись, але науковці 21 століття, розколупавши атом речовини настільки, що зайшла мова про самозникнення матерії, не можуть з певністю сказати, де зароджуються людські думки. Хіба це не очевидно? Досі ми не маємо жодного прямого доказу, що людина думає мозком. Учені повільно дізнавалися, за що відповідає кожна частина головного мозку. Нам точно відомо, що мозочок – координує рухи. Таламус розподіляє інформацію від органів чуття, Гіпоталамус відповідає за фізіологічні функції. Гіпокамп формує емоції та організовує пам'ять тощо. Але ніхто не знає, напевно, де виникають думки. Тимур недовірливо похитав головою. Ральф посміхнувся. Я не стверджую, що ми мислимо п'ятою чи, скажімо, вухом, але цілком можливо, що думки зароджуються десь у спинному мозку, а не в корі головного, що, як прийнято вважати, реалізує вищі нервові функції. Ну досить це не стосується нашої розмови. Я мушу дати тобі базові знання про мозок. Без них ти зможеш рухатись далі. Канадець прокашлявся, готуючись до затяжної лекції. Нервова система складається з нейронів. Усього в організмі людини 100 мільярдів нервових клітин. Приблизно 20 мільярдів припадає на головний мозок. Нейрон являє свою клітину, що складається з ядра, тіла клітини та відростків. Ральф відкрив графічний файл із зображенням нервової клітини. Кожен структурний фрагмент мав підпис. Ось тут ти можеш бачити все на власні очі. Короткі розгалужені відростки, їх багато, називаються дендритами. Довгий відросток, він зазвичай у нейрона один. Це аксон. Дендрити служать для проведення імпульсу до нервової клітини. Вони можуть з'єднуватися з дендритами інших нейронів, аксонами, рецепторними клітинами або ж приймати імпульс від зовнішніх подразників. Аксон – довгий відросток нервової клітини, при якому нервові імпульси передаються від нейрона до цільової клітини, у м'язи чи в яку-небудь залозу. Імпульси зароджуються між дендритами. Коли їх стає багато, аксони вистрілюють і несуть імпульс до цільових клітин, викликаючи скорочення м'язів, виділення гормону або щу. Ось так мозок керує всіма процесами – диханням, серцебиттям, травленням, мовою, емоціями, рухами. Вченим відомо все про механізм передачі імпульсів і їхній вплив на тканини органів. Окрім одного, чоловік витримав паузу, щоб надати більше ваги наступним словам. Нам не під силу пояснити, звідки беруться Імпульси між дендритами. Жоден нейрофізіолог світу не скаже, як збудження дендритів перетворюється на безумовно осмислений сигнал. Яким чином взаємодія елементарних клітин дозволяє вимовляти слова, розуміти абстрактні поняття, координувати рухи, планувати, приймати рішення? Тимуру було нецікаво. Йому хотілося якнайшвидше дізнатися, яким чином Кейта Рока і його команда виростили своїх ботів, що таке ці боти і до чого тут написаний роки тому код. Програміст не мав бажання вислуховувати лекцію з нейробіології. Ральф відчув це.